Apokalipsi liburutik. Nik joanek bestea ingeru bat ikusin eban sortaldetik igoten jainko biziaren zigilua ebala. eta aotsxa oh, handiz, Egin eutzen deadar lurra eta itsasua zigortzeko almena emond jaken lauuan geruei, esanez. ez? ondatu lurra, ez itassoa, ezta zuhaitzzak ere. Ariketa gure jainkoaren zerbitzariak bekokian zigiluz markatu arte. Zigiluz markatuak zenbat ziran entzuneban, ban. Eune eta berrogei tala umila, Israelgo lehenu guztietatik hartuak. Ondoren, gizatalde handi bat ikusine ban, inorkonta ez zinalakoa. Nazino eta erraza, herri eta izkuntza guztietako jentez osotua. Tronuaren eta bildotsaren aurrean zutunik, soineko zuritzen jantzita eta palmadarak eskuetan eta ahots handiz egiten ebendeadar salvamena tronuan dagoan gure jainkoarena da eta bildotsarena. Tronuaren zaharren eta lau izaki bizirunen inguruan sutunik egozan aingeru guztiak auspetzen jausi zitán tronuaren aurrean Eta jainkoa adoratu eben esanez, amen. Beden gapena, jakituria, eskerrona, ospea, almena eta indarra, gure jainkoari gizaldien gizaldietan, amen. Horduan zaharretako batek berbe egin eustan esanez, soneko zuriz jantzidik diran horrek, nortzuk dira eta nondi datoz. Nik erantzun eutxan, ene jauna, Zeuk jakingo dozu? Harek esan eutan, honek larrialdi handiti datozenak dira, bildotzaren odoretan garbitsu ditue euren soinekoak eta zu Jaunak esana,